hi dies que em ve de gust estar més a prop, i ha dies que més de gust un altre lloc. Ah, oh, avui, me'n vaig a Sardenya. Tal qual, a Sardenya. Però per què me'n vaig a Sardenya? Perquè a Sardenya hi ha una, una festa especial que la vaig veure i vaig quedar... Bé, bueno, una festa especial, però molt especial una festa que veritament és diferent de totes les demes, per això ho dic. I va la veritat és que em va agradar molt. Vas trobar una cosa molt curiosa, però molt curiosa i té un nom molt raro, també, i per això em volia parlar avui, per això em volia parlar avui. Aleshores, és s'en diu, és, a veure, jo diria que és una festa que sembla un carnaval. Tal qual, tal com dic un carnaval sembla un carnaval. Sembla un carnaval per què? Donc hem un carnaval perquè resulta que mm, entre que van vestits, entre la música que fan, entre el que vol dir i tot plegat és algo curiós. Per això volia parlar-ne. És les mamollades. Se diu mamollades, és el nom d'allà mamollades., hi ha un lloc a dins de Sardenya, que eh, hi ha les mamollades o mamutones que diuen així, mamutones mamollades. mamullades eh, és com un ball típic però mm, a veure, és típic és típic perquè es diu que aquest ball té 3.500 anys per això dic que és típic per què? perquè diuen que fa 3.500 anys que es fa a veure Clar, és dir-ho molt, no? que es fa 3, fa 3.500 anys. Però, vol dir que de pares a fills i tatatatat, sempre s'ha anat fent, s'ha anat fent, s'ha fent, s'ha anat, fent, anat fent. i segons persones que estan estudiant aquest ball, mamollades o memotons, doncs bé, sí, de 3.500 anys. Però, ara, és un ball, diguéssim. Però els orígens d'aquest ball, o sigui tenen moltes a veure, idees diferents. Si verdaderament fa 3.600 anys, com diuen els que estudien aquestes mamollades, si verdaderament han estudiat o encara estudien en profunditat, primer de tot diuen que va ser un ball que era per adorar animals. Animals que, per exemple, animals que els donaven, posem el cas, llet o carn o el que fos, els adoraven per què? perquè consideraven que els ajudaven doncs, a viure. Després, aquestes mateix memollades, el troben amb altres històries, amb altres dibuixos i amb altres coses i, i coses que van estudiant, que era una manera de fer aquest ball perquè era contra els esprits del dimoni o sigui, una altra manera si els anys van passar el ball va evolucionar i es feia per altres coses després també es diu que aquest ball es havia fet perquè els que, va, els que representava en allà, o sigui que és a Sardenya mmm, quan plantaven alguna cosa sabien que hi havia unes èpoques que era favorable perquè el que estava plantat creixés i que havia èpoques que allò que estava plantat no creixia per tant era una manera de demanar i de donar les gràcies si verdaderament allò que havien collit havia sortit bé gràcies doncs amb una paraula pensaven doncs, que era el donar les gràcies al Déu a un Déu a un Déu per donar les gràcies de que es havia cuidat d'enviar de aigua quan verdaderament es podia alimentar la terra i pogué fer en aquest moment, donc tot el que hi havia plantat en el terra, d'alguna manera, pues que creixia. Estava plantat o no plantat. Perquè estem parlant de 3.500 anys, el que pot ser és que si hi havia una sequera, no hi havia res a terra, si hi havia aigua perquè havia plogut, doncs sortien coses, no calia que les haguessin plantats, sinó que sortien soles i podien ser coses per menjar, herbes especials de menjar. Per tant, també una altra de les coses que feien aquesta dansa durant les gràcies en això. Bé, aleshores, després va haver-hi segons un canvi per lo que ens s'entés i per el que estan estudiant, que és també perquè mica en mica van aprendre quines eren les estacions per plantar l'agricultura o sigui, per plantar alguna mica, o que la terra els dongués alguna sense plantar pues també era una manera de donar les gràcies a un Déu a un Déu bé, què fan? van vestits d'una manera molt especial verdament fan una mica de por sobretot en els crios no se acosten gaire quan ho veuen van vestits amb, a veure, primer de tot porten unes caretes porten unes caretes que són eh, una expressió són de fusta pintades de negre i amb una expressió de, de, de tristor ¿vale? aleshores negre, eh? fusta negra i amb expressió trista en el cos i porten exactament uns... Unes, com, com un... com els vens, perdó, com els pastors avui dia, que, com estem els pastors, els del pessebre, eh, que porten, diguéssim, com una jaqueteta o com una cosa sense mànigues amb, de, amb pell de ve, no? Doncs, doncs, pues, amb pell d'un animal, dels que hi havia en aquella època, perquè no ho sabem, com els anys que diu 3.500, imaginem-se com deurien ser. Però, bueno, porten en aquest moment, tot com, un, com una roba sobre, de peluda completament d'algun animal, i després, o sigui, porten això als homes. Els homes. Després, a darrere, a l'esquena, tant els homes com les dones, porten les porten esquelles, o sigui, se'n recorden les esquelles, o que són allò que semblen com unes que fan glum, glum, glum, glum, glum, que porten les vaques penjat o els bous penjat, el que sigui, però grossos, enormes, enormes, o sigui, eh, si jo obro la mà més gran que la meva mà, doncs, a la mà, imaginem-s'hi, aquesta esquella, si o sigui, tocant, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ells es belluguen es belluguen, elles també es belluguen hi ha uns, o sigui un d'aquests esquelles, esquelles enormes que tenen més de 20 centímetres imaginem-nos el soroll que fan, es porten lligats en el coll normalment a l'esquena el, els homes en porten molts, igual poden portar des de darrere el, el clatell fins a la cintura en poden portar, jo no sé quants, potser en poden portar a veure, 4, 8, 12, 16 jo que sé, 20 o 30 i són enormes Imaginem-se quan comencen a bellugar i a moure's i a moure's i, i a cantar, canten com unes cançons antigues, coses antigues, crits antics, com es belluguen. I les dones porten uns mocadors agafats completament en el cap, així, sota la barbeta, amb un nus, la cara també normalment de fusta i negra i tal, i a darrere porten aquests aquestes quelles enormes enormes, enormes, i ballen i canten, bueno, però fan un soroll impressionant, impressionant segons quin dia els agafa aquestes persones, perquè són dos no? són grups, són grups de 12, uns van, fan fileres després ve un altre grup que són, normalment són vuit, perquè uns diuen, per entendre's uns són els, els jefes, els que van per davant, i després al darrere els que els ajuden. Van diferents vestits, aquells porten eh, coses vermelles, txals, i jo què sé, i porten llavors campanes de plata en el pit, bé, bueno, amb una paraula. Llavors bé, una, un grup de, que van vestits de també d'una altra manera, però també sempre amb soroll de campanes i no campanes i esquelles i coses d'aquestes, i mm, comencen a fer soroll i a moure's tots al mateix ritme. Mm, bona, jo vaig fer, dos vegades ho vaig veure. Una vegada, la primera no ho vaig veure, no, no ho feien, doncs ho feien diferent. Suposo que sempre deuen anar buscant coses que han estudiat i que surten. la última vegada vaig veure que eh, mentre feien aquest soroll, portaven com a... Eh, com si fos, no sé, una corda, com una corda gruixuda, i anaven fent així una corda, i al mateix temps els deien que s'acostés la gent. O sigui, s'aturaven, no feien soroll, o almenys el que no en feia s'aturava, i li deia, s'acostava amb una persona dels que estava mirant-lo, i li deia, vina vina. vine. I quan venia, quan venia, aleshores aquesta persona, per entendre'ns, aquesta persona el convidaven, veure un licor que havien fet ells, que segons la història, que això és molt dir, doncs és un, una beguda que, segons diuen, fa molts i molts i molts anys que, vull dir, es feia. A veure, no sabem ni quin gust el licor ni res. Però bé, bueno, el que no es dona a tothom, o si sigui, amb la fas pum, fas una mica un copeta a una persona i d'aquesta manera li dius, tu que t'hem tocat, vine cap aquí mai amb criatures, sempre amb persones adultes però és curiós que les criatures, entre el soroll entre el moviment que porten entre la vestimenta que porten perquè és massa entre les caretes que porten i tot la mainada estat tota amagada darrere els pares darrere els avis és curiosíssim ara, el que sí, crec que el soroll que arriben a fer és que estic parlant de Sicília però o sigui, o sigui, Sicília, ja dic bé ara em pesava que Cailla, de Sicília, però és que verdaderament, jo crec, no ho dic en broma, que si hi ha barcos per allà a la vora, deu bon sentir, un soroll però es eh? Perquè és que fa un soroll que, a més, com que verdadeerament, cada aparell d'aquests toca a la seva manera, i fa un soroll diferent és que hi ha un soroll tan raro que, que, que no saps exactament ni el que és malgrat caminant o ballant sí que segueixen un ritme però la música no perquè és com que a mesura que salten o caminen fan segons el soroll que, segons es mouen fan un soroll o fan un altre o sigui que és algo impressionant ara, què són coses típiques que també se'n diu també se'n diu un ritual per la pluja l'últim que van descobrir diuen que va ser un ritual per la pluja, perquè no plovia i el fer aquest can i totes aquestes coses va... diuen que va ploure però té tantes versions diferents, perquè són tants anys segons si és veritat perquè ha ja ha tants anys ja no pot haver-hi més llegenda, no sé és molt difícil de saber-ho però que encara hi ha persones que ho estan estudiant encara n'hi han. Per tant, si un dia van per i senten un soroll, val la pena anar-ho a veure. Que porten criatures? Posem pues amagades o taparan-les les orelles, que així almenys ens espantaran amb el soroll. Almenys seran només per la vista. Res més, res més per avui. Sempre són coses curioses que en tenim a molts llocs. I aquesta ha tocat, doncs, a un lloc que tampoc està tan lluny. Eh? Sempre hi podem arribar-hi. Res més per avui. Gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu! Adeu, adeu! Fins el dia minut.